bado tutaendelea kuyazungumza haya endifikiria tutasunga mbali lakini yana umuhimu kufafanuliwa haya kama siku tatu nne hivi mpaka kieleweke hapa haki za wazazi ni nini na laudhi zaidi ikiwa mtu ajinasibisha na talab alilm talib ilmu ilm muamala wake na mzazi wake zift mbofu sana sasa wao watakuja kuambia watu nini mbele zao wewe unambia watu nini hapo? Allah anakufungulia katika dunia, mama yako akwambia nitakufutie nyumba, mpeleka huko Mshomoroni, sisi wapi huko? Zingwatani sisi wapi huko? Huko ana mtafutia chumba ambacho bei yake labda ni 1500, 2000, mama kaa kule. Wewe mbona ukaiwe? Mbona ukai huko? Au mama yako vichochoro huko wewe ushinjani ji katika hali nzuri kabisa ili akija ya mama yake ayemshamba mshamba, mshamba. akiingia kwako ashangaa shangaa shanga, kuna nini mara kuna mbwa kule mara sijui kuna vitu gani kule mara sijui kuna nini akiona sumi mkundu ndani ya nyumba sema mwanangu ana bahari ndani ya nyumba yani hii ndio raha yako sio mzazi wako abakiye wa mshamba mshamba to siku zote kisha wajiita meneja ndio umeneja huu. Ah, tuendelee tuone utafika wapi. Wewe utakuja kubeba viatu vya watu, mwisho wa kuisha. Mfanyie uovu tu mzazi wako. Uone kama utafaulu katika maisha yako. Wallahi